el ni toată bun și sfânt și în cer și pe pământ. El mi tată bun și sfânt. Pentru toți cei treziți la realitatea că există nu numai viața aceasta, ci viața aceasta este urmată de o moarte fizică și după aceea de o viață fără de sfârșit, anunțăm, iubiți ascultători, programul I-144 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Prin harul lui Dumnezeu prin harul și puterea Lui ne ocupăm, iubiți ascultători, de studierea cuvântului vieții, cuvântul cel scris al Lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații, întocmite de preacredinciosul slujitor al Lui Dumnezeu în persoana preotului Niculiță și prelucrate apoi, tot prin harul și puterea Lui Dumnezeu, în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul cuvântului Lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Ioan la capitolul 11 din care vom avea pentru început versetul 51. Asupra versetului 51 am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, cărora le vom mai adăuga și pe cele care urmează în următoarele minute, gânduri care n-au putut fi acoperite din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă am să vă spun o relatare scurtă a preotului Iosif Trifa, o relatare care are o aplicație la viețile noastre duhovnicești. Spune Dumnezeu că pe când copilul era încă mic, îi făcuse un costum de haine alb. Din greșeală, copilul a stropit costumul cu cerneală. Ca să spele greșeala, s-a apucat repede să frece pata cu apă. Dar pata, în loc să se șteargă, tot mai mare se făcea. La început fusese cât un bob de mazăre, dar acum s-a făcut cât un măr. Și cu cât o freca mai mult, cu atâta ea se întindea mai mult. Văzând că toate sforțările sunt zadarnice, el se hotărâ să vină la mine să-și mărturisească greșeala, cerându-și iertare. Vedeți, spune preotul în continuare, exact așa se întâmplă și cu petele greșelilor noastre. Toate sforțările noastre de a le spăla prin propriile noastre puteri sunt zadarnice. Petele păcatelor noastre nu se pot spăla decât prin sângele crucii de pe Golgota. La 1 Ioan cu stă scris Sângele Lui ne curățește de orice păcat. Toate sforțările noastre nu fac decât să mărească murdăria păcatului în care ne aflăm. Numai Domnul Isus, din afară de noi, El vine dintr-un mediu curat, din Sfințenia Lui Dumnezeu, El singur, fiind curat, poate să ne curățească și pe noi. Noi suntem murdari prin naștere, murdari prin felul nostru de viețuire, și chiar dacă avem pretenția că am face niște fapte oricât de curate și în sfinte, de îndată ce am pus mâna pe ele, le-am murdărit. Și Dumnezeu nu poate primi, El care este de trei ori sfânt și de șapte ori desăvârșit, nu poate primi nimic, ceea ce este întinat de omul păcătos, blestemat, vândut celui rău, prin starea de păcat în care este. Numai acela care îl primește pe Domnul Isus iese de sub starea aceasta de blestem și prin puterea și călăuzirea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu poate să facă fapte curate și acelea sunt primite înaintea lui Dumnezeu pentru că sunt făcute tot de agentul lui Dumnezeu Duhul Său Cel Sfânt care locuiește acum în toți credincioșii care vor să-L primească. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și ascultarea mesajului care ne stă înainte luminându-ne tot mai mult cu nevoia expresă de a primi pe Domnul Iisus Hristos care să ne facă oameni noi, copii ai tăi și din poziția aceasta să-ți aducem ție slavă și nouă bucurie veșnică. Amin. Isus îmblierea ta din morți noi o slăvim în de slavă noi voioși te preamă firea ta, o lume întreagă ai mântuit, ai dat viață pace sufletului chinuit. Isus, drag erou, Și de veci, de veci ne numai învierea și viața Domnului Isus ne-a mântuit și ne mântuiește și astăzi și tot prin învierea și viața Domnului Isus putem să ne trăim viața cea nouă după ce am fost înviați la viața veșnică Iubiți ascultători, suntem deci la versetul 51 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 11, verset în care avem de-a face cu preoții cei mai de seamă și cărturarii și farisei, saducheii, toată suita religioasă de atunci, care se uniseră împotriva Domnului Isus, în urma săvârșirii minunii învierii lui Lazar. Pe ei îi deranja extraordinar de mult acest fapt pentru că era incontestabil și în urma acestei minuni săvârșite de Domnul Isus. Mulți iudei se întorsesele la el. Le era teamă că întorcându-se tot neamul evreilor la Domnul Isus, ei își vor pierde scaunele, vor pierde viața de lux și de huzuri pe care o duceau în calitate de preoți, cu membri în sine driu și în toate funcțiile vechiului așezământ. Versetul sună în felul următor, dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiind că era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Este vorba despre preotul Caiafa, el era atunci mare preot în vremea aceea, care spusese, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru noroc și să nu piară tot nemul”. Iar în versetul pe care îl cercetăm acum împreună, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt a inspirat pe Apostolul Ioan să ne spună că lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Marele preot era socotit purtătorul descoperirii dumnezeiești, care îi se transmitea prin urim și tumim, așa cum găsim în Vechiul Testament. Caiafa, deci, fără să-și dea seama, a prorocit că Domnul Isus, omul desăvârșit, avea să moară pentru neam. Dumnezeu s-a folosit de el ca de măgărița lui Balaam pentru împlinirea planului său măreț de mântuire a neamului lui Adam. În noul legământ, preoția nu se mai transmite din tată în fiu, așa cum era în vechiul legământ, cei din neamul lui Aron toți erau preoți, chiar dacă săvârșeau crime, ci în noul legământ, în noul testament, preoția este dată numai celor născuți din nou, prin credința în Domnul Isus. În timpul acesta în care trăim noi acum în vremea de har, preoția, caritatea de copil al lui Dumnezeu, nu se dobândește prin naștere din tată în fiu, ci acum preoția este dată numai acelora care l-au primit pe Domnul Isus Hristos printr-un act personal de credință. Deci, a crede în Dumnezeu nu înseamnă că ești neapărat copil al lui Dumnezeu, ci trebuie să faci un act direct, în modul cel mai strict personal, de primire a Domnului Isus Hristos. Deci, astăzi, copil lui Dumnezeu nu devii decât printr-un act personal de primire a Domnului Hristos în viața ta și de urmare a Lui. Altfel, a spune că ai o credință în Dumnezeu, aceia o au și dracii, deosebirea dintre credința dracilor și credința credincioșilor, stă în faptul că credincioșii îl primesc pe Domnul Isus și umblă faptic în ascultare de el, pe când dracii se tem de Dumnezeu, dar nu vor să-i se supună, nici n-ar mai fi draci atunci. În această preoție, în preoția nouă a noului testament, nu intră nimeni deci, pe căi firești, nu intră nimeni prin naștere firească, prin școale, școli făcute pe pământ sau protecție din partea oamenilor. Cei născuți din Dumnezeu, bărbați și femei, tineri sau bătrâni, intelectuali sau neintelectuali, toți sunt preoți, dar nu după rânduiala lui Aron, ci după rânduiala lui Melchisedec. Noi suntem o preoție sfântă, un neam ales, așa cum ne arată Apostolul Petru în epistolele lui, sau, așa cum ne arată și evanghelistul Ioan în ultima carte a scripturii a Noului Testament, Apocalipsa. Nu sunt două preoții în nou legământ, una generală și una specială, ci toți creștinii adevărați sunt preoți. Nimic din vechiul legământ, legământul umbrelor, al simbolelor, cum se arată la evrei 10, n-a trecut în nou legământ, care este legământul marilor realități. Cine îndrăznește să amestece umbra cu realitatea se face vinovat de păcatul lepădării Domnului Isus, a jertfelui răscumpărătoare, căci toată rânduiala vechiului legământ se întemeia pe legea jertfelor. Noul legământ este mult mai bun decât cel din tâi, pentru că este întemeiat pe o jertfă nespus mai bună decât cele de atunci. Adevărul de acestea. Sunt parafrazate, dar în scriptură le găsim exact spuse, prin cuvintele Duhului Sfânt, cum a inspirat pe toți scritorii Noului Testament, în Cartea Evrei, capitolul 9 și capitolul 7. Frații mei, întrucât facem parte din Marea și Veșnica Preoție, după rânduiala lui Merhisedec, să ne purtăm într-un chip vrednic de această chemare, căci este chemare cerească, o chemare care are în vedere numai rânduiala cerească. Să trăim în curăția și sfințenia lui Dumnezeu pentru că suntem mădulare în trupul fiului său și cum este capul, trebuie să fie și mădularele. În versetul 52 prorocia despre care ni se spune în versetul 51 continuă în felul următor și nu numai pentru neamul acela, ci ca să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Creațiunea Așa cum a ieșit din mâna Creatorului, a fost o unitate fericită. S-a produs însă un accident, păcatul, care a adus cu sine moartea, suferința și împrăștierea. Dumnezeu a știut de la începutul începutului tot ce se va întâmpla, dar n am piedicat accidentul pentru că aceasta să slujească scopului său veșnic, adică să treacă făpturile sale pe care le va crea prin focul experienței cu răul și astfel niciodată, pentru vecii nesfârșiți să nu se mai lase cineva atras de vreun grân străin, așa cum a fost atras Lucifer. Dumnezeu a creat ființele sale libere, pentru că nu există fericire decât în libertate, și libertatea aceasta vrea El să le apere, de aceea a îngăduit acest timp de experiență. În bunătatea și în înțelepciunea sa, El, a tot stăpânul, a hotărât înainte de veșnicii, când o zare nu era trasă pe fața haosului, un mijloc de răscumpărare, de readucere în starea de viață fericită și unitate a tuturor celor ce aveau să fie împrăștiate prin accidentul păcatului. Așa a rânduit el Tatăl nostru, Dumnezeul Harului, pe singurul său fiu Isus Hristos, ca miel de jertvă. Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, el a fost cunoscut, orânduit, hotărât, spune în original, mai înainte de temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru noi. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost deci hotărât de Tatăl ca miel de jertfă pentru răscumpărarea tuturor fapturilor sale, pentru readucerea lor în casa vieții și a unității veșnice. Răscumpărarea adusă de Domnul Isus înseamnă viața veșnică, înseamnă unitate desăvârșită între făpturi și Creator. Și între făpturi și făpturi, înseamnă fericire veșnică în dragoste. În jurul jertfei de pe crucea Domnului Isus se strâng și se contopesc toate cele împrăștiate de păcat. Că Dumnezeu a creat totul într-o unitate de desăvârșită, se poate vedea din felul cum a făcut atomul. El este simbolul unității creațiunii. O cruce ca nucleu și în jurul ei se învârtesc toate cum toate se unesc în crucea de pe Golgota. Cuvântul deci ne arată aici că marele preot Caiafa a făcut această prorocie nu numai pentru neamul acela, adică al lui Israel, ci ca să aducă într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Dumnezeu, pe temeiul morții fiului său, vrea să mântuiască nu numai cei din neamul lui Israel, ci pe toți păcătoși. Așa cum ne arată la Ioan 1, 12, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dumnezeu n-a voit ca acești copii să rămână despărțiți în această lume, deși cu trupul ei sunt împrăștiați prin diferite țări și nemuri. având însă aceeași viață, Aceeași fire dumnezeiască, primită la nașterea din nou, ei sunt uniți între ei prin puterea Duhului Sfânt. Numai în trupul lui Hristos, adică biserica cea vie, este cu putință unitatea copiilor lui Dumnezeu astăzi în lume. Toți copiii lui Dumnezeu, despărțiți cu trupul prin lume, alcătuiesc o singură familie. De lucrul acesta trebuie să fim conștienți, toți cei care spunem, că noi credem în jertfa Domnului Isus. Cine nu are conștiința trupului lui Hristos, ori nu este creștin, ori se află într-o stare de boală spirituală. Toate sufletele credincioase, toate făpturile noi, spune Marele Învățător creștin Origen, toate acestea la un loc alcătuiesc trupul bisericesc. Tot Origen, vorbind despre biserică, spunea, biserica este cetatea lui Dumnezeu Viziunea păcii, lumea, lumii, cosmosul cosmosului. Credința și harul, prin Duhul Sfânt înlăturând inegalitatea condițiilor omenești, spunea Sfântul Iangur de Aur, a turnat pe toți cei ce cred într-o singură formă și a modelat după chipul său într-un caracter împărătesc al lui Hristos. Sfântul Irineu, un scriitor creștin de la secolul II, scria limpede. Cristos s-a întrupat pentru o operă universală, recapitulând, reintegrând, aducând toate lucrurile în sine. Domnul Isus adună în sine, în trupul său, pe toți cei născuți din nou, pe cei care au firea natura sa. Cei nenăscuți din nou nu pot intra în această desăvârșită unitate, căci naturile deosebite se resping. Ceea ce a făcut capul Hristos face și trupul lui Hristos biserica cea vie, adică adună pe toți copiii lui Dumnezeu, cei ce sunt de aceeași natură, într-un singur loc, în trupul sfânt. Dumnezeu a vorbit prorocului Ezechiel într-o vedenie despre unitatea casei lui Israel zicând, Fiul omului, ia o bucată de lemn și scrie pe ea, pentru Iuda, ia apoi o altă bucată de lemn și scrie pe ea, pentru Iosif. După aceea, împreună una cu alta într-o singură bucată, așa încât să fie una în mâna ta. Și când vor zice copiii poporului tău, nu vrei să ne lămurești ce înseamnă lucrul acesta? Să le răspunzi. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif și toiagul lui Iuda și voi face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna mea. Toegele de lemn pe care vei scrie să le astfel în mâna ta sub ochii lor. Textul acesta se află în Ezechiel, capitolul 37. Iubitul meu frate, cum sunt frații în mâna ta? Cum sunt toți copiii lui Dumnezeu? Lucrarea unității trebuie să fie văzută să se facă în ochii tuturor așa cum îi spunea Dumnezeu, prorocului Ezechiel. Adevărul Adevăratul urmaș al Domnului Isus, pe ce pune mâna, viața și lucrarea, trebuie să unească. Numai așa seamănă cu Mântuitorul Său. Deci ne arată cuvântul că preotul Caiafa a făcuse prorocie că Domnul Isus trebuie să unească, să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. În trupul lui Hristos nu sunt partide. Cum ar putea să fie așa ceva? În orice trup de pe pământ nu există despărțire dacă trupul este sănătos. Cu atât mai mult nu poate fi vorba de așa ceva în trupul lui Hristos. Cultele creștine, deci, care se luptă între ele, nu fac parte din trupul lui Hristos. Pe pământ sunt numai inși creștini copii ai lui Dumnezeu, nu popoare sau culte creștine. Prin toate acestea însă trăiesc și copiii lui Dumnezeu. Așa după cum s-a amintit la Ioan 1 cu 12, spune cuvântul că celor ce l-au primit pe Domnul Isus, le-a dat dreptul să se facă, vă rog luați aminte, nu spune că le-a dat dreptul să se facă penticostali, că le-a dat dreptul să se facă baptiști, că le-a dat dreptul să se facă adventiști, că le-a dat dreptul să se facă lutereani, catolici, ortodox sau mai știu eu ce. Le-a dat dreptul să se facă drept și simplu copii ai lui Dumnezeu. Punct. Să fim foarte atenți că în cer nu va merge niciun fel de cult. În cer merg toți aceia care sunt copii ai lui Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să ne fie limpede și clar. Este adevărat că în sânul fiecarei comunități, în sânul fiecarei partide, se află foarte mulți copii ai lui Dumnezeu. Mai mulți sau mai puțini. Dacă acești copii ai lui Dumnezeu nu țin la cultul lor și nu fac deosebire între frații lor care se află în alte culte decât ale lor, aceștia sunt o mărturie bună pentru cultul acela și ei vor avea parte de veșnicia fericită împreună cu Domnul Isus care s-a rugat pentru unitate. Dar cei care sunt în cadrul unui cult și țin la cultul lor și pentru anumite diferențe de interpretarea Scripturii fac deosebire între creștini, aceia sunt slujitorii lui Satana, care a dus la despărțire și nu la unitate. Cine este stăpânit de Duhul de Partidă nu mai poate fi stăpânit de Duhul lui Hristos. Sectarismul, spune poetul Tagore, indian, îi face pe oameni să uite cu desăvârșire adevărul simplu și evident. Iubirea nu recunoaște diferențele. Unitatea trupului lui Hristos este o lucrare care se face în prezent, aici pe pământ, nu în cer, Cine-i născut din nou, așa cum s-a zis mai sus, a intrat în unitate, după cum stropul de ploaie căzut în mare s-a făcut una cu mare. Nouă credincioșilor nu ne rămâne de făcut altceva decât să recunoaștem și să păstrăm această unitate, după cum ne arată cuvântul la Efeseni 4 cu 3. Dragul meu ascultător, faci tu parte din trupul lui Hristos? Nu-ți pară prisos întrebarea? chiar dacă faci parte dintr-un cult creștin și poate ai o funcție mare în el. Cel care face parte din trupul lui Hristos, are Duhul lui Hristos, are felul de a fi a lui Hristos și chiar dacă cu trupul se află într-o națiune pământească și într-o grupare religioasă pământească, cu Duhul însă este liber și înalță tot timpul unitatea fericită a trupului lui Hristos, bucurându-se cu toți copiii lui Dumnezeu de pretutindeni. Voi da citire în continuare unei poezii cu tema aceasta intitulată Un singur neam. Camoto are versetul 22 de la Ezechiel 37, spunând, voi face din ei un singur neam, nu vor mai fi două neamuri. Sună în felul următor. Un singur neam sunt toți acei ce au fost răscumpărați de tine, ce prin credință te-au primit Iisuse așa cum se cuvine. Neamul tău, Iisus, Iisus, roada ta curată, sunt acei care au primit jertfați minunată. Pentru ei tu vei veni să le fi răsplată. Acesta este refrenul, căci am uitat să vă spun, aceasta este și o cântare. Următoarele patru strofe Un singur neam sunt cei albiți de sângele tău curs pe cruce, Sunt neamul dragostei sfințit și mersul lui spre cerul duce. Un singur nem sunt cei născuți din Dumnezeu slăvitul Tată, Sfințitui fel îl au casteag prin lumea asta dezbinată. Un singur nem sunt cei intrați în noul legământ al vieții, Ei urcă lini neabătuți pe scara via tinereții. Un singur nem și în veci va fi o părtășie și o cântare în țara a amiezi. Iisus, prin Harul Tău cel Mare. Amin. Întorcându-ne la textul lecțiunii noastre, suntem acum, iubiți ascultători, la versetul 53 din Evanghelia după în capitolul 11, în care aflăm că după ce s-au sfătuit între ei, preoții cei mai de seamă, și saduceii, toți idei aceștia, din ziua aceea au hotărât să-L omoare pe Domnul Isus. Domnul Iisus nu trebuia să moară nascuns, să fie victima unui atentat, ci el era rânduit de Dumnezeu să-și dea viața ca jertfă în văzul lumii, să fie lepădat pe față de toți și de conducătorii religiei, de întreg sinedreul, și de conducătorii politici, Pilat și Irod. În fața crucii sale trebuiau să se întâlnească toate categoriile de oameni, de la cei mai iubiți și sfințucenici până la cei mai învărșunați dușmani. Toți trebuiau să fie martori la marea jertfă de răscumpărare, de aceea Sinedriul a hotărât să-l condamne la moarte în fața norodului. Versetul deci ne arată că din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Hristosul, cap și trup, este numai tolerat în lume și aceasta doar pentru o vreme, căci vine ceasul când va fi lepădat de tot. Dacă Domnul Isus nu s-ar fi avântat cu toată ființa Lui și tot timpul în marea sa lucrare de vestirea Evangheliei și de înălțare unei vieți neobișnuite pe pământ, dacă n-ar fi chemat sufletele la această viață și dacă El n-ar fi însoțit lucrarea Lui cu semne mari și minuni, nimeni nu i-ar fi avut grija, chiar dacă prin înțelepciunea Lui uimitoare ar fi atras atenția norodului. Dar fiindcă El lucra neîntrerupt și cu tot focul... Aceasta i-a neliniștit pe conducătorii religioși și i-a împins la hotărârea de a-l osândi la moarte. Un Hristos inactiv nu deranjează lumea, iar diavolul stă liniștit. Un Hristos plin de foc în lucrare, însă devine ceva de nesuportat în lume și mai ales în lumea religioasă. Diavolul este cuprins atunci de o mânie mare. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să facă lucrare și anume... Lucrarea de dermare a lucrărilor diavolului și lucrarea de zidire, apoi, a unei noi lumi, a unei lumii noi, după modelul cerului. Iubitul meu, care te numești creștin, tu cu ce te ocupi în lumea aceasta? Cel pe care îl mărturisești că-l urmezi, Domnul Isus, se ocupa de dermare a lucrărilor diavolului și de instituirea unei lumi noi în părăția lui Dumnezeu. Tu, care te numești urmaș al Domnului Iisus, cu ce te ocupi? Iată o întrebare la care e bine să ne dăm răspunsul acum, căci dacă la urmă vom fi întrebați și nu vom fi găsiți buni, vom fi judecați. Dorim din toată inima, iubiți ascultători, ca tot să facem parte din urmașii Domnului Iisus care stricăm lucrările deavolului și întărim lucrările Duhului sau Cel Sfânt. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului I-144 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unui psalm, psalmului 23, versificat din psaltirea lui Vasile Militaru, în care David enumeră binecuvântările de care au parte toți aceia care îl aleg pe Domnul ca păstor. Dacă, deci, Domnul este păstorul tău, și te conduce în vreo cârciumă Să știi că acolo ai să ai parte de binecuvântările Despre care scrie acest psalm Dar dacă nu Domnul te conduce într-o cârciumă Atunci îmi pare rău Chiar dacă te numești creștin N-ai să ai parte acolo de binecuvântările lui Dumnezeu Ci de tot ceea ce poate da satan mai bun Întuneric, păcat și pierzare veșnică Cât despre cei tineri dacă Domnul Dumnezeu vă conduce la discotecă, la localuri de noapte, la dans și la alte petreceri, bine, acolo veți avea parte de toate binecuvântările despre care vorbește împăratul David. Dar dacă nu Domnul Dumnezeu vă conduce în locurile acestea, ci poftele voastre ale tinereții și ale lumii, știți singuri ce veți putea găsi acolo unde este stăpân, prințul Întunericului. Să ascultăm acum psalmul 23. În tot ceasul vieții mele Dumnezeu îmi e păstorul și sub paza lui preasfântă de nimic eu nu duc dorul. În livezi cu iarbă grasă el dea pururea mă ține și mă îndreaptă să-mi sting setea la însorite ape line. Sufletul mil întărește pentru numele său sfânt și pe căile dreptății sub povața ai pururi sunt. Dacă în valea umbrei morții pașii mei ar fi pe cale, nu mă aș teme, căci alături am puterea dreptei tale. În tău, stăpâne, și în ta de aur, eu-mi aflu mângâierea, fiindcă ele-mi sunt tezauri. Față de vrăjmașii mi Doamne, Tu-mi gătești într-una masă, unde lemn împui pe frunte și mi cupa plină rasă. Mila ta să mă însoțească în tot ceasul vieții mele și în casa ta mă ține pururea ferit de rele. Amin. Doamne, ajută-ne să alegem să stăm sub păstorirea ta și fă-ne parte de toate aceste binecuvântări. Amin.